20. fejezet. Robert a telefonos értesítést követő egy órán belül a rendőrség épületébe ért. Személyesen Tyson hadnagy kérette magához. Robert kíváncsian lépett be a nyomozó irodájába. A hadnagy helyel kínálta, majd belekezdett. Nézze, Mr. Gibson! Tudom, hogy a szívén viseli ezt az ügyet. Azonban. Mi történt, nyomozó? Mindent a legalaposabban körbejártunk. Bekértük az évtizedekkel ezelőtt lezárt hazai és külföldi aktákat. Mit akar mondani? vágott közbe idegesen Robert. Mr. Gibson, kezdett bele ismét a nyomozó. Ki kell, hogy ábrándítsam? Úgy néz ki, hogy nem sok bizonyíték van, ami alá tudja támasztani endított gyilkosságainak egyikét is. Micsoda? Hogy érti ezt? Mit akar ezzel mondani? Úgy tűnik hiába volt minden próbálkozás, pedig elhiheti, hogy alaposan körbejártunk mindent. Úgy hallottam, Mr. Tot lakásában találtak egy gyerektől származó új lenyomatot is. Igen, a sajtó mindig mindenről roppant pontos értesülésekkel bír. Az a nyom valójában nem gyerektől származik, hanem... A törpé! vágott közbe Robert. Pontosan, Bolintott Tyson. Akkor mi az, hogy nincs bizonyíték? Mi ez, ha nem bizonyíték? A nyomozó nyugodt hangon folytatta. A kihallgatásán Mr. Tot sok mindent megmagyarázott. Egy percig sem tagadta, hogy Ebrem Vélot járt nála, ugyanis ismerték egymást. Sőt, jó barátok voltak. Ennek tükrében az az új lenyomat így önmagában más bizonyítékok nélkül nem sokat számít. A vádakat elég egyszerűen cáfolta, Állításait sok minden alátámasztja. Pontosabban nem cáfolja semmi, megérkeztek a külföldi hatóságok vizsgálati eredményei is. Tyson nyomozó asztalán a Scotland Yard által készített összefoglaló jelentés feküdt eredeti mellékletekkel. Mint az anyagból kitűnik, a Siren Motelben történt két prostituált elleni gyilkosság helyszínén találtak új nyomokat. Ezek egy bizonyos szó Lindon nevű színpadi előadó művész új lenyomatai voltak. A nő a cselekményel követése után végzett magával a munkahelyén. Felakasztotta magát. A bűncselekmény indítéka és motivációja azóta is rejtély. – Sue? – kérdezett vissza Robert. – Az a nő szintén Endi totáldozata volt. Sue már halott volt, mikor azt a két nőt Endi megölte. A nyomozó gondterhelt arccal leintette. Mivel a két motelbeli áldozatra csak másnap a délutáni órákban találtak rá a motel alkalmazottai, a halál időpontját megbecsülő rendőr-orvosi szakvélemény egybevág Szulindon halálának nagyjából időpontjával, amely alátámasztja, hogy Szulindon a cselekmény utáni zaklatott állapotában közvetlenül azután lett öngyilkos. A szakértők a holtest hőmérséklete, a hullamerevség alapján próbálnak következtetni a halálidőpontjára. A pontos meghatározást befolyásolhatja azonban a külső hőmérséklet és még számtalan más tényező is. Az írásos jelentés kimondja, hogy bár a cselekmény óta eltelt évtizedek óta a kriminalisztikai és orvosi tudomány is jelentős fejlődésen ment keresztül, a holtestek és a nyomok újbóli elemzésére az eltelt hosszú idő miatt már nincs lehetőség. És az Ausztriában elkövetett gyilkosságok. Itt van az osztrák rendőrség által küldött összefoglaló. Most kaptuk meg a fordítást. Azt írják, hogy megkeresésükre. Ez nem érdekes, itt van. A sok évtizeddel ezelőtt történt virágbolti eladóként dolgozó 46 éves nő gyilkosság ügyében, a nyomozást még abban az évben felderítetlenül lezárták. A megtartott halott szemle és a helyszín széleskörű átvizsgálása során. Az akkori több mint 35 éves kriminalisztikai módszerekkel nem sikerült olyan nyomot felfedezni, amely a nyomozást bármilyen formában előbre vitte volna. A környéken hasonló bűncselekményre nem volt eset, így elsősorban a családi körből kerülhet ki vélhetően a tettes, azonban konkrét gyanúsítottja, illetve vádemelésre nem került sor. A Bécsi erdőben történt ismeretlen személy sérelmére, fejjel-lefelé módszerrel elkövetett akasztásról semmilyen írásos anyag nem áll rendelkezésünkre. Ilyen holttesttel kapcsolatos bejelentés nem történt. A helyszín pontos megjelölése nélkül a holttest enyével teltével történő felkutatására nincs mód. És a vízbe folytott nő? Az is itt van. Tyson nagy az iratok között matat majd kivesz egy gépelt papírt. Tájékoztatom, hogy az ekkor és ekkor a bécsi Donau Park melletti kastély területén lévő disztóban felfedezett holttest kapcsán hatóságunk az idegen kezűséget, a meghallgatott számos tanú, a helyszíni szemle és a boncolás eredményeit figyelembe véve, kizárta. Az eset óta eltelt évek hosszúsága miatt a nyomozati eljárás megismétlése nem álmódunkban mivel attól annak sikeres új eredményt hozó befejezése nem várható. Rendben van. És a francia esetek? Látom, nem képes belenyugodni. Tessék, ez a legvastagabb anyag. Itt van. Körítés, udvariaskodás, hivatalos klissék, de itt a lényeg. Figyeljen! A megadott paraméterekkel történt ötszörös gyilkossági ügyben a francia rendőrség nem folytatott nyomozást soha. Irattári anyagokban azonban kitűnik, hogy 1948-ban egy párizsi lakásban bekövetkezett baleset Maró savas folyadék ivása során öt nagykorú személy életét vesztette. Az ezzel kapcsolatos esetek részletes rendőrségi anyagok, tekintve az ismert, háborús események utáni állapotokat, ha készültek is, nem állnak rendelkezésünkre. Figyeljen, folytatta Tyson az olvasását. Az 1968-as zavargások idején egy, a felkelő diákok által elfoglalt kollégium épületében, gondatlanságból adódó tüzeset kapcsán két nagykorú személy életét vesztette. Az ügyben az elsődleges vizsgálatot követően nyomozás nem indult, a bűncselekményt már a helyszínen kizárták. Bár a tűz elterjedését égésgyorsító folyadék okozta, melynek üvegét a helyszínen megtalálták, Azonban az is ismert volt, hogy az áldozatok azt maguk használták Molotov koktél készítéséhez. Elképesztő, sóhajtotta Robert. Azonban problémák adódtak a New Yorkban elkövetett gyilkosságok kapcsán is, folytatta Tyson hadnagy. A Brooklyn hídról leugró férfi aktáját sikerült előkeresni. Az akkori tanúk mindegyike egybehangzóan állítja, hogy a férfi önszántából ugrott a hídról. Hogy előzőleg endított esetleg mit csúgott a fülébe, Tyson széttárta karjait, gyakorlatilag bizonyíthatatlan és nem is minősül emberülésnek. A sikátorban meggyilkolt fekete fiú ügyét pedig néhány éve valóban letárgyalta a bíróság, és egy konkurens banda tagját, egy bizonyos G.C. Edwardsot jogerősen el is ítéltek az ügyben. Ennek felülvizsgálatára, amennyiben új bizonyíték nem merül fel, nincs lehetőség. GC Edwards, őt említette meg Endnél az eseménynél, előzőleg ezt a fiút támadták meg abban a sikátorban. Hol van most GC Edwards? Ő el tudná mondani, hogyan történt. Higgy el, a fiú épp elégszer mesélte már a bíróságon a saját verzióját, nem hittek neki, talán nem véletlenül. Hol van most? Sajnos már nem él. Mi történt vele? Kivégezték: gyilkosság és Andy Tot elleni fegyveres rabló támadás miatt. Robert körül forogni kezdett a világ. Azonban ott van Mary Elizabeth és Julia Wilson, meg az a szerencsétlen hajléktalan, akit élve eltemetett. Ja igen, előkerestem a teljes Mary Elizabeth halály ügyet. A lányt egy fahusángal verte agyon valaki, aki utána az értékeit is elvette. A lány halálát a halántékra mért erősütés okozta. A fahúságon és az áldozat kézitáskáján talált újnyomok azonosítva lettek, egy bizonyos John G. Wellington nevű többszörösen büntetett rablótól származnak, aki a cselekményt követően érthető módon felszívódott. Azóta sem került elő. Valószínű másik államban telepedett le, és azóta is néven bujkál. Andy elmesélte, hogy élve elásta azt az embert. Kelt ki magából Robert. A tetem a mai napig ott van valahol. Tudom, Mr. Gibson, ismerem Andy-t regényes önéletrajzát. Arra azonban nincs lehetőség, hogy felássuk a teljes Central Parkot. Csupán azért, mert egy semmi mással alá nem támasztható történet szerint valaki harminc évvel azelőtt állítólag ott eltemetett valakit. Három és fél négyzetkilométernyi területről van szó. Lényegében, mintha egy olyan gombos tűt keresnénk a szénakazalban, aminek létezését nem bizonyítja semmi. Julia Wilson vonatbalesete sem gyanús senkinek? Igen, igen, nos, Julia Wilson vonatbalesetének teljes anyagát is bekértük természetesen. A nő teste oly mértékben roncsolódott, hogy semmilyen hagyományos halott szemle, illetve boncolás nem volt képes megerősíteni az idegenkezűséget. Makoriban pedig nem is támasztotta alá semmi azt a verziót, hogy a nő nem saját akaratából vetette magát a robogó vonat elé. Fel sem merült ilyesmire a gyanú. Ellenben barátnője, Mary Elizabeth egy hittel korábban történő tragikus elvesztése érthető magyarázattal szolgálhat a nő öngyilkosságára. Jól van, Mr. Gibson? Robertet a rosszul létkörnyékezte. Azt akarja mondani, hogy semmi bizonyíték nincs endított ellen? Jelenleg így áll a helyzet. Bizonyíték nélkül egy otthon diktafonra mondott önkéntes beismerés sem elég. Azt ugyanis bárki kitalálhatja. Miért tenni? Hogy felfigyeljenek rá, hogy vele foglalkozzanak, hogy ez meg is történt. Vagy csupán üzleti megfontolásból ezerni motivációja lehet. Nem gondolom, hogy ezt a sok szörnyűséget magától csak úgy kitalálta volna. Maga nem ismeri az embereket. A múltkor egy férfi feljelentette saját magát, hogy feldarabolta a feleségét és elásta a kertjében. Két napon keresztül kerestük a holttestet, mire kiderült, hogy a felesége él és virul, csak évek óta mással él. Erről jut eszembe. Enditott esetében az elmeorvosi szakvélemény sem támasztja alá a vádakat. Mi csoda? Az igazságügyi elmeorvosi és pszichológiai szakvélemény szerint Andrew tot esetében nem merülnek fel pszichopata jellem tünetek. A szakértő lényegében kizárja, hogy ez az ember bárkit is megöljön. Dr. Livingston tökéletesen feltérképezte ennek az alaknak a teljes elméjét. Kiáltotta Robert. Dr. Livingston nem igazságügyi elmeorvosi szakértő. Ő egy magánpraxis gyakorló pszichológus. Nem tudjuk, hogy mire és milyen vizsgálatokra alapozza a kijelentéseit, amiket országvilág előtt leközölt a sajtóban. Mi csak az igazságügyi szakértő eredményére hagyatkozhatunk. Azonban nekem azt mondták, hogy szinklerék lakásában találtak idegen új lenyomatokat. Valóban. Időközben ennek az újnyomnak a kielemzése is befejeződött. És... Enditott új lenyomatát találták meg, nem? Nem egész Mr. Gibson. Nem értem. Akkor kiét? Az új nyom szintén az állítólag élve megfőzött törpe, Ebrem Vailoté. Már ki is adtuk ellene a körözést. Ebrem Vélot, De hisz az lehetetlen. Ebrem Vailotot enditott élve megfőzte. Egy fazékba tette és elevenen lassú tűzön megfőzte. Érti? Megfőzte, és a tetemét kiszórta a kóborkutyáknak. Nem, Mr. Gibson. Úgy tűnik, Ébrem vélott életben van. Ezt támasztja alá a nemrég elkövetett Sinclair gyilkosság helyszínén talált új lenyomata. Eltűnt, és eddigi lakóhelyén nyoma veszett. De ez az ő esetében nem meglepő. Van vaj a füle mögött, épp elég. Oka van, hogy bújkájon előlünk. Minden esetre jelenleg ő az egyetlen gyanúsítható személy, aki szóba jöhet a szinklerházas pár halálának ügyében. A törpe életben van, ismételte kérdőn Robert a felfoghatatlan tényt. Igen, úgy tűnik. Ez a tot nevű fickó nekem részletesen beszámolt arról, hogyan főzte meg elevenen azt az embert. Tudja be, egy egykor sikeres, de már a kiöregedett vénember nagyot mondásának. Egy egykoron a középpontban és reflektorfényben lévő embernek nehéz megemészteni, ha nem figyelnek rá. Mint említettem, nem ő az egyetlen a városban, aki a soha el nem követett gyilkosságaival dicsekszik. Már pedig ő ölte meg szinkleréket, tudom. Mr. Gibson? Az önrög vált Enditotnak, még csak bármiféle kapcsolata sem volt szinklerékkel, soha. Sem nyomokat, sem indítékot nem találtunk arra vonatkozóan, ami azt támasztaná alá, hogy Mr. Totnak közelett a pár halálához. Ellenben nem szeretném elhallgatni, Mr. Gibson, hogy kissé aggályosnak hat, hogy ennyit foglalkozik ezzel az ügyjel, annak tudatában, hogy Mr. Sinclair nemrég csúnyán bírálta önt nagy nyilvánosság előtt. Mire célóz? Arra Mr. Gibson, hogy kettejük közül egyedül önnel szemben merülhet felindíték, azt akarják mondani, hogy maguk szerint én vagyok az, aki gyanús és enditott tiszta, teljesen tiszta, hogy nem ölt meg senkit, és én küldtem el azt a törpét szinklerék lakásába kivégezni a házaspárt. Még csak nem is ismerem azt a törpét, soha nem láttam. Miért nem nekem hisznek? Mint már mondtam, teljesen mindegy, hogy mi mit hiszünk. Csak egyetlen dolog van, ami számít, azt pedig úgy hívják, bizonyíték. A különböző szóbeszéden kívül egyelőre nem sok minden szól Mr. Tot ellen. Mister Mr. Gibson! Nekem úgy tűnik, hogy magának kezdenek rögeszmély lenni ezzel az enditottal kapcsolatban. És most engem fognak letartóztatni? Egyelőre még nincs szó erről. Azonban arra kérem, hogy ne hagyja el a várost. Robert leforrázva nézett maga elé. Épp mondani akart valamit, de Tyson hadnagy asztalán megszólalt a telefon. A férfi mély hangján szólt bele a kagylóba. Tyson! A vonal túlsó végéről egy, a bejelentéseket fogadó rendőr szólt bele és jelentett. Egy korosodó hölgy jelent meg itt nálunk. Tanúvallomást szeretne tenni endított ügyében. Tyson hirtelen felkapta a fejét és Robertre nézett. – Ki ez a nő? – Egy bizonyos Anna Lednicki. Azt mondja fontos. – Hozzák fel! –